Biografii Memorii Pagini din istoria culturii românești Piesele de Anton și Bălcescu de Camil Petrescu Emisiune de Florica Ichi. Din acest întreg articulat perfect care este opera lui Camil Petrescu, variată mergând de la cronică teatrală și editorialul politic până la dramă și romanul de proporții, de la poezie la eseul filozofic sau jurnalul de călătorie, destinul intelectualului, înfruntarea lui cu lumea, dincolo de lupta cu sine, sunt constante definitorii. Andrei Pietraru, Gelu Ruscanu, Ștefan Gheorghidiu, Ladima, Camil Petrescu, gazetarul polemist, Danton, Bălcescu, Caragiale și Minescu sunt personaje, personalități în conflict de existență cu societatea lor, angrenate în istorie, făuritoare de istorie. Autorul lor și parte dintre aceste personaje au trăit experiența unui război, altele s-au angrenat în revoluție, dar fiecare în parte și-a condus viața în opoziție cu nedreptatea, necinstea, opresiunea. Revolta lor a mers de la protestul individual, mai mult sau mai puțin activ, până la organizarea și conducerea unei mișcări revoluționare validate de istorie. Deși cei doi revoluționari ai operei lui Camil Petrescu, Danton și Bălcescu, reprezintă etape diferite în receptarea și analizarea fenomenelor în gândirea autorului, amândoi se află în fruntea unei revoluții privite ca necesitate istorică și ale cărei semnificații sunt urmărite cu exactitate în apariția, desfășurarea, evoluția și înfrângerea mișcării. Aproape un sfert de secol, desparte de Antonului Camil Petrescu, de Bălcescu, personajul dramei, apoi al scenariului cinematografic și al romanului, un sfert de secol care a fost marcat de crize mondiale și războaie, de revoluții, de imense transformări sociale. Începută în 1924 și continuată până în toamna lui 1925, Danton înseamnă pentru mine revelația Marii Revoluții franceze. Aproape zi și noapte, citind sau scrind, am lucrat într-un soi de uitare concentrată mai bine de un an. Mă întorsesem din război cu un sentiment aproape metafizic al camaraderii, solidar cu tot ce e suferință și dor de mai bine în lume. Destinul comun al lunilor de tranșee, egalitatea în fața morții, păreau semnul unui destin legat cu toată omenirea pentru tot restul vieții. Toată activitatea de atunci în teatru, Danton, deosebi stă sub zodia socialului, afecțiunii loiale, a și cu dureri și nădejde. Deci Danton este revelația unei conștiințe active, revelația sacrificiului de sine a înțelegerii depline a evenimentelor. Este în fond revelația unei revoluții. O pildă este discursul lui Danton din Convenție în 10 martie 1793. Cetățeni, cetățeni, Cetățenii! Acum când generalul Miranda e bătut și când Dumuriezi amenințați să fie învălui de trupele dușmane, nu avem timp să cercetăm cauzele dezastrului. Trimiteți imediat comisari în toate părțile să plece Asta seară, astă noapte chiar, să spună celor bogați Poporul nu are decât sânge, îl dă cu prisosință Hai de mizerabil, dați bogățiile voastre Pe voi, Girondinci, și montanierzi, care mă obosiți cu argumentele și certurile voastre În loc să vă ocupați de mântuirea Republicii, eu vă resping ca pe niște trădători Ce mă interesează reputația mea? Să fie numele meu terfelit, numai Franța să fie liberă ce pasă că mi se spune că mă adăpt cu sânge când fac asta pentru libertate. Cetățeni! puneți Franța în mișcare și vom merge glorioși pe vremea care vine! Îndeplinit aceste mari detine, fără dezbateri, fără certuri și patria e salvată. N-ai noștri dintre cei nu mai poate dormi acasă. Cum așa, Gate? Suntem căutați de bandile asasine conduse de Mara. Poporul a așteptat destul. Dacă nu-i faceți dreptate, și o face singur. Așa. Mara este nelucinat. Cetățeni, misiunul acesta care îndeamnă poporul asasinat trebuie trimis înaintea tribunalului. Egalul! Tribunalul! Tribunalul pentru tine, Cade! Cetățeni! V-ați întrebat oare unde o să ajungem dacă vom continua așa? La crimă ne vom ucide între noi! Așa! să se Ai, -aia! Aia, ai, ai, aia! Aia. Aia, ai aia. dreptate! Dacă s-ar împăca, împăca partidele între elle, ai ele... Ai dreptate! Ai dreptate, Gara! Trebuie ca unitatea Republicii să se restabilească chiar peste capetele noastre! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Cetățeni! Bravo! Bravo! cetățeni Propun deci, ca un număr egal de fruntași dintre ei girondinilor și dintre ei noștri, să se exileze din adunare. Să lăsăm altă generație în loc, o generație care nu are în sânul ei certuri fără sfârșit. Eu cel din mă ofer prizonier, ză loc la Bordeaux, acasă la girondini, chiar dacă mi a fi viața în pericol. Girondinii primesc? Robespierre, Auzi, totul e salvat, nu e așa? să abdic. Nu de la putere, căci nu am niciuna, ci de la mandatul pe care mi l-a încredințat poporul. Nu e vorba de mine, ci de ideile mele la care nu pot renunța ca la o haină. N-am dreptul să renunț la ele. Mai curând îmi ofer capul. Logică, mereu logică, Necontenit logică, și în timpul acesta patria se prăbușește. Ia, uite, colegii noștri entuziasmați pleacă, numai în aplauze sunt harnici. Nu merge așa. Somez toți bunii cetățeni să nu-și părăsească posturile. În clipa când Miranda este amenințat să fie învăluit, vă puteți despărți fără să luați măsurile cerute de mântuirea publică? Trebuie să hotăreți imediat cea mai urgentă măsură. Tribunalul Revoluționar! Nimic nu e mai greu de definit decât o crimă politică, dar cel puțin trebuie să spământăm chiar exagerând pe rebel și pe vinovați. E un procedeu patetic. Istoria atestă acest adevăr. SEPTEMBRIE! SEPTEMBRIE! Ei bine! Dacă acest tribunal ar fi existat în septembrie, masacrele pe care nicio o putere din lume nu le-ar fi putut opri, n-ar mai fi avut loc. Situația e aproape aceeași ca în septembrie. Să fim teribili ca să scutim poporul de-a fi. Danton, acest tribunal este o monstruozitate! Unde e garanția legalității, Danton? Răspunde, Danton! Răspunde! Răspunde în conștiința juraților! În asta e moarte! Sigură. Ce vreți, girondinilor? Sunt lucruri inevitabile. Dacă în timp de pace se zice că e mai bine să scape zece vinovați... Decât să se condamne un nevinovat când patria e în primejdie e mai bine să condamnăm un nevinovat decât să scape cel periculos. De altfel, tribunalul nu trebuie să pronunțe decât pedeapsa cu moartea sau achitarea. Cer deci adunării să aprobe imediat propunerea următoarelor proiecte de lege. Unul. Crearea unui tribunal extraordinar. <fie> Doi! Instituirea unui impozit progresiv pe venit. Din lămuririle premergătoare ale autorului la tipărirea piesei 1930 aflăm: Lucrarea de față nu este o dramă istorică, ci o reconstituire dramatică. Drama istorică ia numai ca pretext faptul istoric pentru ca pe temeiul lui să se clădească o întâmpare fictivă care și invocă prețuirea din nelimitarea funcției artistice. Pretențiile noastre sunt nesfârșit mai modeste și ele nu ajung decât la folosirea maximă a unui material istoric și la o minimă adaptare scenică. E adevărat că subiectul însuși a fost ales pentru caracterul lui de neasemănă dramatic, că episoadele cele mai multe sunt copreșitoare doar prin datele lor și deci nu a fost o simplă întâmplare, ci preferință. Tocmai din această cauză, intervenția personală a autorului s-a căutat a fi cât mai mărginită. Ba încă grija respectului adevărului a fost împinsă poate până la exagerare. Limita a fost numai ideea că totuși Danton e o piesă de teatru. În așa mod că din 20 de tablouri, abia câteva sunt neindicate de nicio sursă și introduse ca verosimile. Unele sunt întregite de autor, cele mai multe sunt transcrise după izvoare aproape cu fidelitate pe mari întinderi. De pildă ziua atât de dramatică de la 30 martie 1793, transpuse după notițele monitorului. Scena respectivă a devenit în piesă tabloul nouă din actul al treilea. lea De ce nu a pe drumul Cel mai în timp pentru că a fost complice! El este Așa, Tăcere! Să-l ascultăm pe cetățeanul la sursă! Da, da, da, Cetățeni, acum se explică toată purtarea lui Danton. Ne aflăm, fără îndoială, în fața unui teribil complot pentru restabilirea egalității, iar Dumuriez era în fruntea acestui plan. La griotine cu Dumuriez! La primătire! Ca să poată izbândi conspirația urzită de Dumuriez, trebuia câștigată încrederea populară. Trebuiau ținute cele două extremități ale firului, a refirului, aci și la armată. Mai întâi, vă amintiți cu câtă insistență Danton a cerut de la început să meargă în Belgia la cartierul generalului? Da, da, da, da, da. Timp de mai bine de trei luni, el stă numai în apropierea generalului. Și nu observă nimic. Mai mult, la un moment dat, când Danton părăsește Belgia, o face fără să-și dea demisia, ca să nu poată fi înlocuit. Una dintre condițiile de reușită ale conspirației era ca adunarea națională să fie compromisă în ochii poporului. Danton, apare deci la tribună, și de acolo reproșează adunării că i-subdatoria ei se adunării anunță o nouă insurrecție pe care o și pregătește. Explică de Danton, de asta ești la tribună. Da, da, da. nerăbdător, <hânt> Sunt acuzat că n-am aplicat decretul de arestare a lui Dumuriez. Dar a existat acest oh, oh, decret?" Nu existat, deci existat? a existat!" Da, asta e adevărat. Pentru că în momentul acela armata era în retragere. Nu poți aresta pe comandantul unei armate în retragere fără să nu distrugi armata. Dar am cerut să se ia măsur ca totul să devie public după terminarea retragerii. Mă acuzați că sunt complicele lui Dumuriez?" Dar eu nu am căutat în el decât pe generalul de geniu care să salveze patria, pe când voi ați căutat un aliat. Bravo! Bravo! Bravo! Ați căutat să-l împotriva mea, să-l faceți instrumentul ambițiilor voastre. Eu nu vedeam în el decât pe comandantul armatei, iar în interior toate măsurile luate de mine contraziceau dorințele lui. Cine a creat corpurile de voluntari? Tribunalul Revoluționar? Eu! Cine s-a opus societăților populare? Tribunalul Revoluționar? Girondini și Dumuriez! Am căutat până la capăt să par pe general de omul politic. Și dacă am ajuns unde am ajuns, e pentru că guvernarea voastră a dezorganizat armata! Noi, predători... Noi am vrut să împărțim Franța în departamente? Sau voi, girondinilor? Miserabilii federaliști! federaliști! Liniștește-te, Mara. Vă văitați necontenit, girondinilor, de amenințarea noastră, dar victimele sunt totdeauna din rândurile noastre ale Iacobinilor. Când niciunul dintre voi nu a fost atins. Veneție și Burdo nu au fost străpuși cu fundaul de voi! Ei bine, vreți un cuvânt care să lămurească totul? Da, da, Ei bine, cred că între cei care au creat Revoluția și cei care o calomnează nici o înțelegere numai e cu putință. Eu sunt obișnuit cu calomnia. Am ridicat poporul la începutul Revoluției și am fost calomniat de aristocrații. Am făcut 10 august și am fost calomniat de moderații. Am împins Franța la frontieră și pe Dumuriez la victorie și am fost calomniat de fal și patrioți. Acum... Predicile mizerabile ale bătrânului și Roland, ridică textul unor noi acuzații. De-al minte în delirul lui, nu vede decât dușmani. El visează împreună cu amicii lui distrugerea Parisului. Ei bine, când Parisul va pieri, va pieri și Republica! <fie> Montaniarzi, strângeți-vă rândurile, chemați poporul ca să zdrobească pe inamicul comun dinăuntru, coprișiți prin vigoarea caracterului vostru impetos pe toți generații, toți aristocrații, toți moderații, pe toți cei care v-au calomniat în departamente. Nici armistițiu, nici compoziție cu el au dorit războiul să-l Se va zice că dacă invenția dramatică este aproape nulă în tot decursul acestor 20 de tablouri, meritul autorului dramatic e și el în destul de redus. Negreșit că da, însă lectura cu blocul de fișe alături cu foarte multe mii de pagini de istorie a evoluției franceze, mi se pare că totuși constituie un merit peste care nu se poate trece atât de ușor. Când autorul stărui asupra elementului documentar, nota la tipărirea piesei 1930, asupra facsimilării istorice, ca să zicem așa, pe care ar fi adus-o în realizarea sa dramatică, te vei încrede în afirmațiile sale, dar vei recunoaște totodată în ce măsură toată lucrarea aceea de organizare, de culminări, de prăpăsti, de furtuni și seninuri, de sfârtecări și orgolii și de plăgi ale inimii, sunt cu toate opera autorului dramatic. Dublat de clar vederea psihologului și romancierului și nici că se putea altminteri. Dar și autorul însuși își mai recunoaște participarea. Mai revendicăm de asemenea și reorganizarea interioară a întregului material. Noi credem într-un principiu de penetralitate și de coordonare în structura psihologică aproape tot atât de strict ca o determinare morfologică. Este vorba de reconstituirea unei personalități din elementele disparate și ades contrazicătoare furnizate de istorie. O condiție premergătoare de realizat pentru posibilitatea unei intuiții esențiale mi se pare așezarea personajului în cadrul lui adevărat și nevoia de a-i cuprinde totalitatea momentelor de seamă. Drama este organizată de altfel pe momentele de seamă ale revoluției care sunt implicit ale eroului. Trepte ale devenirii sale ca personaj istoric, uman, niciodată au reolat cum spunea George Călinescu în asa istoria literaturii. Grija autorului de a nu melodramatiza niște evenimente așa de încordate în ele însele, de a nu face din revoluționar eroi de teatru. Dramatismul e scos din faptul un și din valoarea intrinsecă a evenimentelor. Totul e plin de adevăr sufletesc, de cea mai rară pătrundere. Danton împlinește și exemplifică opiniile autorului său despre personajul de teatru. Drama unui personaj de teatru este chiar viața lui. Restul e neant. Un personaj de teatru se definește viabil prin întâmplările care îi formează drama. Iar dacă drama e concepută, realizată complet, personajele sunt realizate și ele. Drama lui Danton capătă formă din adevărul revoluției. Ceea ce ne-a îndemnat să facem această istorie dramatică este și faptul că, în întregime, concepția care a dominat celelalte lucrări dramatice mi s-a părut greșită. Aproape în toate, Danton apare numai în ipostaza de învins, în preajmea jadecății la tribunal dar momentele sufletești se valorifică prin antecedentele lor și, în orice caz, adevăratul Danton nu poate fi închipuit și înțeles fără 10 august, fără respingerea armatei prusace, fără duelul lui cu Girondini. În realitate, tot geniul Danton și-l-a arătat în momentul culminant al Revoluției, nu în anul Termidorului. El e o sinteză întreagă, complexă, formată din elemente foarte contradictorii și nici unul dintre ele, în parte, nu îl caracterizează. Cu atât mai adânc și mai bogat e întregul, cu cât diversitatea elementelor e mai mare. Și acest lucru este mai adevărat în figura cu totul excepțională a lui Danton. Este, fără îndoială, una dintre cele mai complexe personalități pe care le-a înregistrat istorie. Și privind istoria, fascinat de personalitatea lui Danton, autorul îi va face doar lui dreptate, iar în duelul cu Robespierre acestuia îi va înțelege mai puțin rațiunile, intransigența și faptele. Robespierre, eu nu te mai înțeleg Asta am remarcat-o de mult, Robespierre revoluție sfârșită Dușmanul e dincolo de toate frontierele Ce rost mai are amenințarea asta a morții? Ce rost atmosfera asta de panică? Mm -hmm. Ce înțelegi prin revoluție sfârșită? Și ce înseamnă că dușmanul e dincolo de frontieră Dacă ești în război aici? Sau dincolo? Nu-i totuna? Ascultă, Robespierre Cruzimea pentru apărarea patriei Este necesară atunci când avem în țară Un partid contrarevoluționar. Un partid regalist Vreau să zic un partid care putea Nu numai trăda, dar și ataca din spate hm. Dar azi Nobilii care au rămas au fost măcelăriți mai toți Ai dus la eșafot chiar și pe Girondini. Lasă lumea să răsufle, Robespierre Apăsarea asta cumplită a morții paralizează totul. Lumea nebunită nu știe ce să mai facă. Nu sunt neliniștiți decât cei care nu au conștiința curată. A ta nu-ți spune nimic? Conștiința mea singură mă țin în picioare în împrejurările grele de azi. Parisul e plin de mame și soții disperate și conștiința ta e limpede? Robespier... Ai o conștiință de sticlă. Omul care a patronat septembrie îmi spune asta? Septembrie a fost o nenorocire, un naufragiu. Septembrie a fost când se aștepta din clipă în clipă intrarea prostacilor în Paris. Acum se asazinează în ceci cu premeditare. Nimeni nu a fost executat până nu a fost mai întâi judecat. Glumești, Robespierre? Vorbești de judecată? Dar judecata ta condamna tot atâți nevinovați cât și vinovați Cine ți-a spus că a pierit vreun nevinovat? Lasă-ne singur, mie. O clipă, robes, Pierre. O clipă. N-am terminat. Puțină îmi pasă că rămâi așa înțepenit. E o mască. În fond, ești un om. Un om cu care se poate vorbi. Hotărârea ta de trimite în sfârșit haita lui Herbert la ghilotină... Hotărârea n-a Ea... fost luată în sfârșit. Mi s-a raportat că te crezi prietenul și biciul comitetului. Ai organizat ieri o masă ca să-ți sărbătorești triunful de ieri din convenție când te-a îmbrățișat președintele și adunarea te-a aclamat în picioare. s-au raportat năzdrăvăniile de la masă Robespierre? Nu luăm în seamă vorbe de chef. Ar fi mai simplu să nu faci chefuri într-o vreme când țara sângerează și când trebuie să dominăm pe trădători și corupți prin teroare. Robespierre. Încă o dată spun, măsurile acestea teribile erau bune când patria era în pericol și când revoluția era amenințată. Astăzi, una e biruitoare pe toate câmpurile de luptă, alta domină nediscutat înăuntru. Cu alte cuvinte, și-a îndeplinit menirea, adică, au devenit cumva oamenii mai buni, sunt pe lume mai puțin săraci, au mai multă omenie cei bogați, se înșală mai puțin? Drepturile omului au fost punctul de plecare al Revoluției și tu nu le respecti. Libertatea de opinie a fost o clauză importantă și tu o calci în picioare. Respectarea voinței poporului era dogma Revoluției și tu nu vrei să știi de ea. Proclamarea unei Constituții era punctul cardinal al Revoluției Și tu îi suspens aplicarea Ia sa, mă robes, Da Ai dreptate, Danton Dar acest program fusese realizat chiar sub rege De către Partidul Constituțional al lui Barnav De ce ai mai cerut un supliment de revoluție. Pentru că aceia nu erau sinceri în hotărârea de a aplica legile, îi cunosc pe toți și mie de ei. Sunt virtuoși numai atunci când țiu deasupra capului lor cuțitul îngrozitor al ghilotinei. Ei bine, principiul unui stat este virtutea, iar până la realizarea ei, teroarea. O revoluție nu e consolidată până când nu e garantată prin sinceritatea oamenilor Și garanția de sinceritate e virtutea Dar deocamdată virtutea nu poate domni decât prin teroare Oamenii, oamenii sunt răi, mincinoși, lacomi Nu respectă nimic și nu se gândesc decât să-și cultive propriile lor vicii Chiar dacă ar fi să fie după ei potopul Și după ce ai să cunoști tu oamenii virtuoși Care anume sunt virtuoși? Cred că nu cei care petrec în orgii la pale egalite Robespierre Dar cei care au vicii ascunse hmm? Cei care sapă în întuneric dar intriganții cu aer de abate Dar cei care toarnă încet pe nesimtite surzând o travă a familiilor, lor Dar cei care clocesc tăcut ambiții criminale Pe ăștia cum îi cunoști, Robespier? Ascultă-mă pe mine Lasă viața să curgă mai departe ea singură e mare și bună și dreaptă. Lasă robespierre omenirea să iubească, să cânte, să se bucure. Niciodată nu o să vie virtutea ta. Mai întâi că nici nu știm ce e anume aceea virtute. De ce crezi tu că un om e mai bun Numai pentru că suferind de stomac Nu poate mânca Pofte și vicii Tu ai o inteligență ciudată, Robespierre, Dar nu știu cum E prea geometrică A mai fost în antichitate Un om cu inteligență geometrică Era un uriaș Avea un pat și prindea pe trecător Pe care îi măsura cu patul lui Pe cei mai scurți decât patul Îi întindea până la măsură Pe cei mai lungi îi scurta de picioare Robespierre, Nu măsura poporul francez Cu patul ideilor tale Nu e destul ca să ai o noapte de insomnie Și să faci un plan pentru fericirea societății Tu tragi linii ca un inginer Dacă nu te se pare că ai tras destule Mai când și peste în just Dar viața nu merge în cămașa de forță A socotelilor voastre și totuși pentru cei nebuni și răi Cămașa de forță e necesară. O, oh, Maximilian numai morții sunt cuminți Și oamenii care seamănă cu ei Cei vii mănâncă, pipă-e femeile, asudă mm. Când un om nu mai poate asuda, cheamă doctorul Că dacă nu, începe să delireze Are idei Maximilian, lasă virtutea Să ne mulțumim să organizăm astfel societatea încă să ne se pară că prezintă mai multe garanții politice de dreptate. Acesta e țelul unei revoluții. Crezi că e de ajuns? Și cea mai bună garanție politică este că odată instituțiile republicane fixate, noi, conducătorii, să ne înțelegem, frățește, pentru binele patriei. Robespierre. Îți întind din nou mâna Robespierre! Vrei război? Robespier! Vreau să-ți pun la îngredare. Robespierre. Crezi tu Că dacă ai să mă duci pe mine Și pe toți prietenii mei la gilotină Să admitem că și cu tine nimic nu e imposibil Crezi tu că Republica va fi salvată? Adică vreau să văd dacă ești numai canalie sau și prost Danton. Din punctul tău de vedere Adică ești sigur că peste o lună, peste două sau poate peste trei N-ai să mergi și tu la eșafod Lăsând totul pe mâna lui Italian și a lui Barer Lăsând Republica asta pentru care a curs atâta sânge eroic Pe mâna unor farseori de bulci. Ești sigur că ea va dăinui dacă... Da Par sincer Ești numai prost. Robespierre, ești cel mai mare dușman al Republicii, dar și cel mai norocos. Pentru că eu niciodată nu voi avea tăria să te duc la ghilotină. Cel mult, dacă o fi, să te închid într-o casă de nebuni. Pricepi? într-o casă de nebuni. Robespierre, ești cel mai mare dușman al Republicii! Dar pentru Camil Petrescu, omul unor noi experiențe istorice, intelectualul unor noi acumulări teoretice, intransigența lui Robespierre capătă în timp un alt chip. Ne aflăm în 1848, 17 iulie și asistăm la deliberările guvernului provizor. Ce ne facem acum? Dacă ne prind armatele lor, ne spânzură. Din nefericire, toate veștile spun același lucru. În câteva zile turcii vor debarca la Brăila și la Giuși Dar da, da, nu văd de ce ne-ar spânzura În definitiv ce am făcut noi ca să ne spânzure? A, nimic decât o revoluție Da? da. Noi revoluție? Eu nu cred că vom fi invadați Convingerea mea e că diplomația europeană Nu avem ce face cu convingerea dumitale, domnule Brătianu Pentru noi este același lucru Singura certitudine este că nici unul dintre cele trei imperii despotice care ne înconjoară nu va îngădui un guvern revoluționar și o mișcare populară la hotarele lor. Exemplu rău pentru ele. Chiar dacă se va desminți zvonul invaziei, noi tot trebuie să știm ce vrem și ce avem de făcut. Dar ceea ce e de făcut trebuie început de îndată, fără întârziere și fără șovăire. Ce putem face, Bălcescule? Suntem un guvern în aer, fără niciun sprijin. De la cine vrei sprijin, frate Gulescu? De la proprietari? Ei sunt dușmanii noștri, cei mai înverșunați. Da, nu pricep ce vor proprietarii cu noi. Că noi nu ne-am atins de proprietate. Mm -hmm. Am cam atacat-o noi, în principiu ei, dar da, nu ne-am atins de ea. Da, aici ai dreptate, frate iade. Ai dreptate. Pe ce vreți să sprijiniți Revoluția când este atacată și subbinată din toate părțile? Când de la ceas la ceas ne putem aștepta la o răsturnare totală. Deocamdată pe armata pe care o avem. Posit. Ce crezi dumneavoastră, frate Maghiero că se poate face cu trei regimente de infanterie? două escadroane de cavalerie și cele patru tunuri care constituie toată armata română de azi. Dintre cele trei regimente trebuie să scoți neapărat regimentul 3. Pe care Solomon și l-au demoralizat și destrămat Nu ne putem bizui pe armată Ați ascultat glasul unui colonel Dar bine, omule, spune-ne ce trebuie să facem Nu ne mai nebuniaște Să vă duceți acasă, să vă încălțați papuci Să prindeți ciubucurile și să sorbeți cafea Dar ce vrei dumneata, Bălcescule, de la noi? Nu vreau nimic de la dumneata, frate Eliade Dar aș dori să știu ce cautați dumneavoastră aici Acum că făcurăm revoluția... Sunteți liniștiți și nu vreți decât să rămâneți ceea ce sunteți. Adică ministrul, nu-i așa? Vrem să guvernăm. Repet, credeți că imperiile despotice protectoare vor îngădui aici un guvern revoluționar mai mult decât o lună? Ordinele de invazie poate au și pornit la ora asta. Da, crezi sincer că vom fi invadați? Datoria noastră, domnule Brăteanu, este să avem în vedere oricând o invazie posibilă și să ne pregătim de rezistență. A, Dar așa dacă așa. la proprietar nu putem găsi sprijin? Dacă pe armată nu ne putem rezema, dacă diplomația nu ne ajută și dacă puterile protectoare sunt împotriva noastră, atunci pe ce ne putem sprijini? Pe poporul român, pe resursele inepuizabile ale unui popor înconjurat de alte 5 milioane de frați, pe acest popor căruia îi dăruim libertatea și rodul muncii lui, pe un neam care își ia soarta în propriile lui mâini. Cum de vrei să luptăm cu ambele imperii? Bine, dar asta e cu neputință Trei regimente împotriva o sută de divizii Nu este vorba despre armata actuală, frate Voinescu Vom crea o nouă armată populară O armată de gloată, o armată de adunătură Și vrei să o duci să lupte cu armatele de carieră Care duc războaie grele de sute de ani Bălcescule, frate Poporul român n-a mai fost în foc de 200 de ani repet, fraților Resursele unui popor chemat la viață prin Revoluție sunt nelimitate. Armatele Revoluției franceze, brigăzile acele de sans-culottes, nenarmate și neaprovizionate la început, au învins toată Europa coalizată împotriva lor, într-o serie de lupte cum nu s-au mai văzut. P atunci propune, propune P pe noi! Să însărcinăm pe fratele Maghiero să ne facă o armată nouă, de panturi voluntari și pe lângă ea o gardă mobilă. Trebuie să atunăm și să înarmăm 100.000 de, de clăcași dezlobiți. Te întreb iar... Cu astfel de gloată vrei dumneata să lupti împotriva unor armate de meserie? Da, domnule Brăteanu. Frate Bărcescule, îți sunt și prieten și știi cât te admir. Dar mie mi se pare oarbă această încredere într-un popor care a pierdut de veacuri tradiția intrării în foc. De ce ați mai făcut revoluție dacă nu aveți încredere în poporul român? Sunt convins că va lupta așa cum a știut și altă dată să lupte. Cu condiția ca să lupte pentru el, nu pentru alții. Ca haiduci! Ca hai duci, frate Golescu. Și vom aștepta. Timpul este cu noi. Vor veni românii din Ardeal, grănicerii să ne ajute. Așa trebuie să ne cunoască Europa. Suntem niște nevolnici, Niște trădători ai cauzei pe care am proclamat-o. Să apucăm o politică mai energică, mai aspră, împotriva inamicilor libertăților publice, care complotează subteran. Da, dar noi am spus țării că venim cu duhul frății și cu porumbelul păcii, nu cu sabia și dihonia. Acesta e adevărul. Nu mai porumbelul, această pasăre sublimă ne mai poate mântui. Să trecem pe loc la fapte. Să decretăm pe loc înființarea armatei populare sub conducerea lui Magheru, așa cum a propus Bălcescu. E, frate Bălcescu, nu mai fi așa țapăn. Mai lasă puțin și de la dumneata. Cum? Da, dacă toți ceilalți spun că 3 și cu unul fac cinci Spune și dumneata la fel că nu se dărâmă lumea Nu pot Ei, se poate discuta Nu Dar mai simt. discutăm Subscriem acum, da, orba? Da, da, da Da, da. da. da. Despre această piesă scrisă cu prilejul centenarului Revoluției de la 1848, Călinescu scria Biografia dramatică, cronologică, Bălcescu, compusă din tablouri inteligente, fără a fi adâncă, e de un stil focos și dezlănțuit, cu patetice căderi de cortină, excepție făcând finalul enorm infatuat în care Bălcescu prevede pe patul de moarte reînvierea sa peste un secol prin pana lui Camil Petrescu. Oare ironia lui George Calinescu este justificată? Uite, uite pe cheie. Sebastian. Da. Se <coughs> Strigo <coughs> pentru mine, Basil. Strigo <coughs> repede să ne vadă. Hai... Padmasel Bărcesco, Padmasel Bărcesco, Padmasel Bărcesco, Padmasel uite ne-a văzut, vine-ncoace. Nicule, Nicule. Tiza, Tiza, Nicule. Atunci. L-am încercat totul. Știi, Nici nu vrea să audă. Corabia aceasta mă duce, deci, către lumea cealaltă. Mi-am închipuit că mama nu va putea veni. Cât aș fi vrut să o făd. Esența neamului românesc întregă ar fi fost primea aici, într-o primă privire. Aș fi vrut să-i pentru tot răul pe care l-am N-ai făcut nimănui niciun rău. Tu ești o lumânare de cea răsfințită care se consumă fără oprire pentru popor. mai ție ți-ai făcut rău. Atunci îmi permiteți să vă las. Aveți desigur multe de vorbit. Îți spun, pe prieten, la revedere. Căci sunt convins că te vei întoarce în țară sănătos Peste un an, doi, trei Sper că în ianuarie ne vom vedea la Roma Câte luni mai sunt până în ianuarie? Trei Trei luni La revedere La revedere Trei luni Octombrie Noiembrie, decembrie, s-a procedat la executarea sentinței, condamnatul fiind scos din celulă. Nicole, Oh, tița. Îți mulțumesc că noi mai pus-o pe mamă pe drumuri. Nicule, mama a venit până aproape de Brăila, dar n-a mai putut călători mai departe. A avut dureri de ficat și a trebuit să rămână la un conac. Cum o vei duce poia acasă? Se va prăpădi singură, bolnavă, tocmai lângă Brăila. Și numai eu sunt de Gândește-te la tine, nu te mai gândi la nimeni altcineva. De ani și de ani muncește și adun ca să-mi plătească mie datorile Și-a vândut și din zestre ei, de fapt N-avea nicio grijă E fericită să-ți poată fi de folos Ce vrei? Dacă asta e fericirea ei Ție, ți-am distrus viața N-ai distrus mare lucru, fi liniștit Mi-am jefuit frații și sororile N-am fost de niciun ajutor celor ce m-au iubit Lasă-ți frații și surori Pentru nimeni dintre cei care m-au iubit N-am fost în stare să fac nimic Ai făcut pentru poporul românesc întreg Curge mereu Dunărea Îți aduce aminte, Tita În ziua când era să ieste în închisoare Da am cerut lui Dumnezeu încă zece ani de viață Iată, Dumnezeu mi-a dat Mi-a dat și 10 luni pe deasupra Ce-am sputit. Mimic Ți se pare? Roadele trudei tale se vor vedea mai târziu Domnișoară, buncesc Da? Vasu! Așa, repede. Nu voi mai vedea niciodată țara mea. Nu, nu poate fi adevărat. Domnule Băcescu, vă veți însănătoși. Poporul român are nevoie de dumneavoastră. Vă veți însănătoși. Și atunci acest tiran știrbei va fi zgonit de pe tron. Cu mine s-ai spăvit, doctor. Dar poporul nostru, că totdeauna în trecut, Va rude și în viitor bărbați de care are nevoie. Bărbatul potrivit la timpul potrivit. Când o sabie cade din mână, Altă mână și altă sabie îi ia locul. Când o pană se frânge, Altă pan scrie mai departe. Eu voi pieri, dar știrbei nu va putea întoarce cursul istoriei. Va cădea și el. Lupta împotriva tiraniei e fără sfârșit, că ce urmează încă din adâncul trecutului și va urma până când nu va mai fi umbră de tiranie, până când popoarele vor fi întregite în drepturile lor și egalitatea. Va domni în lume. Oh. Atât aș fi vrut. Vai! S-a sfârșit. Pleacă vaporul, Tița. În decembrie vin să te văd. Ai grijă de mamă. Da. du repede acasă, Tița. Da, da. Rămâi cu bine. Scrie în fiecare din cu bine. Dar oare Camil Petrescu a reușit, ceea ce el însuși cerea cândva unei drame despre revoluția de la 1848, referindu-se la Avram Iancu de Blaga? Dacă autorul ar fi izbutit să realizeze unicitatea acestei revoluții, ceea ce face ca ea să fie românească, să fie anume în 1848, să fie așa cum a fost, să fie cu oamenii ei și totuși să dea fiorul prelungirii în trecut până la începutul vieții pe pământ, dramaturgia românească ar fi atins una din culmile artei. Cronicile de la premiera piesei Bărcescu așezau piesa în patrimoniul culturii românești, dar teatrele au uitat-o între timp și n-au mai reluat-o în ultimii 30 de ani. Iată ce scria criticul Valentin Silvestru în Flacăra din 23 aprilie 1949. Camil Petrescu a dat o lecție de istorie într-o mare piesă de teatru pe care istoria literaturii noastre dramatice o va păstra la loc de cinste. Ce anume va a îndreptat înspre frământata figura luptătorului pașoptist Nicolae Bălcescu? Îl întreba o reporteră pe autor în mai 1948. Acum vreo doi ani, o revistă literară la o rubrică Pagini uitate. Reproduceam un pasaj din un articol al meu, vechi de 18 ani, în care exprimam atunci bănuiala că Revoluția de la 1848 este foarte prost cunoscută și că am intuiția că rolul lui Bălcescu este cel mai important în mișcarea din țara românească. Lecturile din ultima vreme m-au făcut să cred că intuiția de atunci era întemeiată. Personalitatea lui fierbinte, consumându-se ca o flacără în nencetatele conspirații care au culminat cu frăția și cu realizarea Revoluției de la 1848, conține în ea însăși un simbol dramatic de netăgăduit. Viața sa zbuciumată se termină la 33 de ani, vârsta marilor șefi ai Revoluției franceze. Condiția unei vieți ca să poată fi întrupată pe scenă este să fie cu adevărat dramatică. Bălcescu îndeplinește din plin această condiție. Și personalitatea lui Nicolae Bălcescu și epoca acestuia l-au fascinat în asemenea măsură pe scritor încât dramei Bălcescu i a urmat scenariul cinematografic Bălcescu, Apoi amplul roman, un om între oameni. Dincolo de documentare istorică ce s-a amplificat de la un gen la altul, în cele trei creații există câteva nuclee în jurul cărora se organizează acțiunea și o idee care o determină. Un exemplu ar fi relatarea zilei de 13 septembrie 1848. Ce să fie împușcăturile astea? Trag Salvenaier încercând să împrăștie poporul. Ah. Excelența sa, Fuad Pasha, ah. Mşe Refoldum, Mşe Refoldum. Salam aleikum, Ma, M.A.D.A.K.I.M.D.M.E.I.S.T.I.O.L.A. Excelența sa întreabă care este rostul acestei mulțimi așezate pe câmp și pe drumuri în calea armatei sa. Este poporul bucureștean care s-a ridicat ca un singur om să aducă un omagiu majestății sale sultanului Augustul Suveran. Dar care ține să arate că nu înțelege să renunțe la Constituția pe care și-a dat-o. Am aici proclamația pe care am dat-o în calitatea mea de prefect de poliție, prin care îndemn și cer mulțimii care s-au adunat în fața oștilor împărătești să vie fără niciun fel de armă pentru o demonstrație pașnică. Excelența sa nu poate să ia cunoștință de această declarație a domnului Brăteanu, nerecunoscând nici pe prefect, nici guvernul provizor. E bine să știți, însă, că vă ține pe toți cei de față răspunzători. Dacă așa cum mi s-a raportat, se mai găsesc în pădurile și lanurile de porumb din jurul capitalei și alte mulțimi de țărani gata să atace prin surprindere. Spuneți excelenții sale că acest limbaj este inadmisibil față de guvernul provizoriu care a fost recunoscut de către Suleiman Pașa în numele sultanului. Prin glasul meu, tot poporul protestează din toată ființa lui împotriva oștirii turcești care a pământul țării. Frate, frate Bălcescu, frate, frate ține socoteală de situația eu. în care ne găsim. Țin socoteală că vorbim în numele unei revoluții. Trebuie să se găsească un om al revoluției care să ne vorbească turcilor așa cum merită. de Bălcescu, mă Excelența sa spune că este trimis aici de majestatea sa imperială, ca să restabilească ordinea și că o va restabili cu orice preț. Bine, doar nici tratatele încheiate de Mircea, de vr. al 5, nici vechile capitulații, nici dreptul internațional exact. nu îngădui guvernul imperial să se amestece în conducerea noastră la untrică. Și nici să o știri, să restabilească o pretinsă ordine împotriva cei adevărate pe care și-a dat-o poporul lui Nu le dai nu e Vrei să ne tai tot cu ca capetele cu zi, la toți? Ca Turcii nu ca taie ca decât capetele de ce se pleacă. Ce se pleacă. Bă, ce Excelența spui. sa vestește că în numele majestății sale împăratului suzeranul acestui principat a numit ca emacam al țării românești pe marli Vorni Constantin Cantacuzi. Nu-l primim. Nu primim. Nu primim. Nu primim! Țara nu primim. are un guvern pe care și-l-a dat singură. Boiarule, nu face de rușine neamul românesc! Tată, nu primi! Tu, băie, te vezi de medicina ta! Nu te amestecam politică! Spuneți ți sale, că primesc cu recunoștință și da silința să slujesc din toate puterile Turcia. De ce ai rebuie o sumnari? Excelența s-a făcut pașa. așa, răspund alteții sale ca e Macamul, nu-i ceri nimeni așa ceva Să slujească țara Încerența <gătăția> sa evite pe cei care sunt pentru ordine Să intre în cortul da, său da, da. Iar ceilalți să rămână afară. S-au găsit destui care să intre în cortul lui hm. Boierii ca boierii Dar și dintre ei noștri am impresia că noi cei rămași afară suntem arestați Garda asta în jurul nostru... Da, frate, Rosetti. Așa e. ar fi prima oară. Iată-l venind pe fratele Voinescu, doi! Fugi! Fugi, omule, care te arestează! Am venit să fiu alestați eu cu voi. Cum? Aici e locul meu. De ce ai venit, frate, Voinescu? Trebuia să te duci la armata lui Maghieru, să luptați acolo, în Ortenia. Mai întâi... Mai întâi ca să-ți cer iertare ție Să ceri iertare poporului român Ce vrei să spui? Frate, frate Viu din dealul Spirei A fost luptă mare Ce luptă? Armata turcă a primit azi ordinul să intre în oraș Când au ajuns în dreptul cazărmei din deal Turcii au cerut regimentului 2 să le predea pe loc cazarmă Dar colonelul Golescu a răspuns că nu are niciun ordin pentru predare Fratele lui Arpilă Da Armata turcă s-a oprit, a învăluit cazarma și a pus tunurile în bătaie în fața porții. Colonelul a pus și el pe cei 400 de oameni pe care îi avea, în care un curte cu drapelul la mijloc și a trimis după ordine la noi la locotenență. Ce fac locotenenții domnești? Eliade și-a luat pelerina lui Cea Albă și a dispărut de azi dimineață. Eliade? Da. Nicolae Golescu s-a refugiat la consulul englez, iar Tel și cu mine... Așteptam fără gardă la palat Lasă asta, spune despre luptă Pe când armatele așteptau așa față în față, A venit din vale capitanul Zăgănescu cu cei 200 de pompieri ai lui A spus că a primit ordin încă de-aseară să intre azi în cazarmă Turcii l-au anunțat că nu e voi, că iau ei cazarmă Dar Zăgănescu a dat ordin coloanei de pompieri Să treacă prin armata turcească și să intre în cazarmă Cum să treacă prin armata turcească? Așa, să taie coloana lor Pompierii au început să treacă Foarte țanțoși Un turc a scuipat pe un soldat român Atunci sub locotenentul Dincă A scos sabia și l-a tăiat pe turc Bravo, Dincă, îl cunosc, era de noștri Doi turci au sărit pe el Dar el a urat ca un nebun Pe ei, fraților Și-a început să taie cu sabia În dreapta și în stânga Ce? Au sărit ai lor, au sărit ai noștri A fost o învălmășală de nedescris Turcii au aprins fitilurile tunurilor care erau în bătaie Și au culcat la pământ un rând dintre ai noștri Românii au sărit pe tunuri și le-au întors împotriva turcilor Se cerând cu zecile din ei Atunci, locotenentul Deivos din curtea Cazărmii Văzând ce se întâmplă, a comandat foc de salvă asupra colanei turcești Turcii au atacat Cazarma Numai cu mare greutate după o oră s-a oprit măcelul Au căzut mulți dintre ei noștri Au rămas câțiva dar au căzut de trei ori mai mult turci Ce ziceți voi de revoluția asta Care se dovedește posibilă Chiar în clipa în care se prăbușește Frate Bălcescule Trebuia să viu să-și cer iertare Oriunde ai fi fost Eram ca într-o cămașă de foc Dar cei 30.000 de mii de oameni Care dorm de trei nopți pe câmp Hotărâți să împiedici așa Fără arme sugrumare revoluției care azi se aruncau pe câmp în fața infanteriștilor. Oamenii acești goi care se agățau de călăreții turci le întorceau ei. Popor român nu greșește cine crede în tine. Spectacolul prezentat la Teatrul Național din București în regia lui Sica Alexandrescu și cu Mihai Popescu în rolul titular a fost considerat un eveniment în mișcarea teatrală românească. Scritorul Aurel Baranga a scris în Viața Capitalei din 14 mai 1949 o piesă de o necontestată valoare, slujind la reconsiderarea trecutului eroic al poporului, la reînvierea episoadelor luptelor duse de popor împotriva claselor oprimate, un spectacol care se înscrie cu cinste în repertorul primei noastre scene. Cronicile dramatice consemnau o analiză detaliată a calității, dar și a neîmplinirilor, marcând totodată, așa cum făcea Nestor Ignat în scântea din 20 aprilie 1949, implicarea unui scriitor de taria lui Camil Petrescu în dezbaterea politică a epocii. Camil Petrescu participă astfel la una din bătăliile ideologice ale partidului, pentru valorificarea tradițiilor progresiste ale poporului, pentru întărirea convingerii că un popor care a dat la iveală asemenea oameni și-a purtat asemenea lupte, este astăzi, în condiții cu mult superioare, capabil de cele mai mari realizări. Sărbătorirea lui Camil Petrescu în 1954 a prilejuit relevarea apropierilor și deosebirilor dintre cele două personaje capi de revoluții, Danton și Bălcescu. Realizarea figurului Bălcescu aduce o schimbare structurală în viziunea supraintelectualului, sintetizând totodată însușirile celor mai înaintate tipuri din operele mai vechi. Dacă Danton în epoca teroarei iradiază o umanitate copleșitoare, în timp ce robespierre simbolul intransigenței revoluționare, apare ca un fanatic inuman, cu o inteligență rigidă, geometrică, Bălcescu este un intelectual cu o structură deosebită. Devoțiunea, abnegația sublimă, sacrificiul și jertfa lucidă sunt acelea ale luptătorului revoluționar. Fanatismul și tăria neîngenunchiată de niciun compromis sunt puse în slujba transformării revoluționare a societății. Ne aflăm în fața cărturarului de geniu, care, părăsind iluziile iluministe despre atotputernicia culturii și a personalităților intelectuale, a înțeles că numai lupta politică, revoluția, pot asigura reala transformare a societății, că poporul este adevăratul creator al istoriei. Dacă Bărcescu a stârnit entuziasmul la premieră. D'Anton este poate piesa care a cunoscut destinul cel mai pașnic, mai ales prin ignorare din întreaga dramaturgie a lui Camil Petrescu. Suflete tare adusă pe scenă a întrunit sufragii, dar și acuzații de inspirație excesivă din standal. Lui Mitică Popescu i s-a reproșat facilitatea. Mioara, la premieră și la reloare, a strânit campanii înveninate și desfințatoare. Iată, femeia pe care o iubesc s-a văzut și apusă la zidul condamnaților de către multe condee. Dar toate aceste piese, autorul a apucat să-și le vadă jucate. Danton, ca și jocul elelor, ca și act venețian, varianta a doua în trei acte, piese capitale pentru dramaturgia autorului, dar și pentru cultura română, n-au văzut lumina rampei decât după dispariția creatorului lor. La 30 decembrie 1974, Cortina Teatrului Național se ridica pentru a lăsa spațiu de desfășurare premierei mondiale a piesei Danton de Camil Petrescu în regia lui Hora Popescu cu Mircea Albulescu în rolul titular. Un mare succes de public, un mare succes de critică. Iată o probă. Florian Potra, Viața Românească, Ianuarie 1975. Spectacol masiv, întins în spațiu și în timp, viguros. Danton, premieră absolută, se înscrie de pe acum ca un moment și un monument al istoriei artei spectacolului românesc. Un spectacol prin excelență politic, de la prima până la ultima replică, de factură autentic național populară și tocmai de aceea un spectacol european, exponențial pentru literatura și teatrul de la noi și nu numai de la noi. Un spectacol matur, al unui colectiv artistic matur, al unui regizor matur, și al unui autor tânăr în vârstă de 34 de ani, adică de vârsta lui Danton urcat pe eșafot. Ați ascultat emisiunea Pagini din istoria culturii românești. Piesele Danton și Bălcescu de Camil Petrescu Emisiune de Florica Ichim Au citit actorii Irina Petrescu, Adrian Pintea, Nicolae Pomoje Fragmentele din piese fac parte din Fonoteca de Aura Radiodifuziunii Bălcescu a fost înregistrat în 1959 în regia lui Mihai Zira în rolul titular Constantin Codrescu Danton a fost înregistrat în 1972 în regia lui Paul Stratilat Rolul lui Danton a fost interpretat de Mircea Albulescu.